Investimento sustentável, ESG. Como cuidar do seu dinheiro e do futuro ao mesmo tempo. Você investe para ganhar dinheiro, mas já pensou no tipo de lucro que seu dinheiro está financiando? Hoje, investir bem não é só escolher a aplicação com maior rendimento, é também entender quais empresas conseguem manter resultados sem virar um problema, para o meio ambiente, para as pessoas e para a própria economia. É nesse contexto que cresce o investimento sustentável, conhecido pela sigla ESG. Aviso importante, este conteúdo é educativo e não é recomendação de investimento. Ele ajuda você a entender riscos e tomar decisões mais conscientes. ESG, em português claro, o que significa? ESG é uma forma de avaliar empresas e investimentos além do lucro. A sigla vem do inglês e resume três pilares. E. Ambiental, Environmental. Como a empresa lida com o meio ambiente. Água, energia, poluição, resíduos, emissões de carbono e riscos climáticos. S. Social, Social. Como a empresa trata pessoas, funcionários, clientes, fornecedores e a comunidade. G. Governança, Governance. Como a empresa é administrada? Transparência, ética, controles, auditoria e decisões responsáveis. Em uma frase, ESG ajuda a responder. Essa empresa lucra de um jeito que aguenta o futuro? Por que ESG importa no Brasil e não é papo de moda? No Brasil, muita coisa que parece assunto distante vira custo real rapidamente e o investidor sente no bolso. Exemplos práticos. Clima e energia. Quando chove menos, hidrelétricas geram menos água. Isso pressiona custos, tarifas, inflação e a competitividade de empresas que dependem de energia. Eventos extremos. Enchentes e ondas de calor afetam logística, produção, varejo, seguros e infraestrutura. Reputação pesa. Marcas perdem valor quando se envolvem com denúncias trabalhistas, acidentes e danos ambientais. Governança é crucial. No Brasil, casos de fraude, corrupção e contabilidade criativa já derrubaram empresas e investidores em questão de dias. Em outras palavras, ESG é, no fundo, gestão de risco. Exemplos brasileiros para entender cada letra do ESG. E. Ambiental. Onde o risco aparece na prática. 1. Um, energia e água. Hidrodependência. Empresas e setores que dependem muito de energia podem sofrer quando o sistema fica mais caro ou instável. Isso não é teoria, é realidade brasileira recorrente. 2. Mineração e barragens. Quando uma empresa falha em segurança ambiental, as consequências são graves. Paralisações, processos, multas, indenizações e destruição de valor. 3. Agronegócio e cadeia de fornecimento. Negócios ligados a desmatamento ilegal ou irregularidades ambientais podem sofrer pressão de crédito, restrições comerciais e boicote. Muitas vezes o risco está na cadeia, fornecedor, não só na empresa principal. Conclusão. Impacto ambiental vira risco financeiro quando vira multa, crise, paralisação ou perda de mercado. S. Social. O que pessoas têm a ver com investimento? 1. Um, Condições de trabalho e segurança. Acidentes e ambiente de trabalho precário geram custos, indenizações, ações, afastamentos, pioram produtividade e aumentam rotatividade. 2. Relação com o consumidor, varejo e serviços. Venda agressiva, pouca transparência e mau atendimento aumentam reclamações, processos e perda de confiança. Isso vira prejuízo real. 3. Cadeia de fornecedores. Quando surge denúncia de irregularidade trabalhista em fornecedores, algo que o Brasil enfrenta em alguns setores, a empresa pode sofrer dano reputacional e jurídico, mesmo que não seja culpa direta. Conclusão. Empresa que trata mal pessoas costuma pagar caro, em dinheiro e reputação. G. Governança. O freio de mão da empresa. Governança é o que evita o famoso deu ruim. No Brasil, governança importa muito porque dá mais confiança em números e resultados, reduz chance de fraude e escândalo, melhora a transparência e a prestação de contas, protege o investidor minoritário. Conclusão, empresa com governança fraca pode parecer ótima até o dia em que aparece uma bomba escondida. ESG não é caridade, pode fazer sentido para o bolso. Muita gente acha que investir com ESG é abrir mão de retorno. Não precisa ser assim. Na prática, ESG costuma funcionar como um filtro de qualidade e risco, porque empresas mais organizadas tendem a ter menos surpresas. Menos surpresa igual a menos volatilidade, em muitos casos. Menos risco de escândalo igual a mais previsibilidade no longo prazo. Importante, ESG não é garantia de lucro mas pode ajudar a evitar investimentos que brilham no curto prazo e quebram no longo prazo. Estudos internacionais mostram que fundos ESG tendem a apresentar desempenho competitivo ou superior em períodos de crise, justamente porque empresas bem gerenciadas resistem melhor a choques externos. Como aplicar ESG nos seus investimentos, mesmo começando com pouco? Você não precisa ser especialista, precisa de um método simples. Se você investe em fundos, procure fundos que expliquem claramente quais critérios ESG usam, como selecionam empresas, se existe consistência, não só marketing. Dica prática, se a explicação for vaga, somos sustentáveis, sem critérios e números, acenda o alerta. Se você compra ações, faça um cheque rápido, a empresa tem histórico de escândalos ou multas recorrentes? Divulga relatórios e dados verificáveis? Há transparência e governança sólida? O setor tem risco ambiental ou social alto? Como ela lida com isso? Se você usa renda fixa de empresas, o básico continua valendo, risco de crédito, prazo e liquidez. Mas você pode observar também, a empresa é transparente? Tem passivos ambientais ou jurídicos? Tem histórico de governança? Primeiros passos práticos. Para começar hoje. Na sua corretora, muitas plataformas já oferecem filtros para fundos ESG ou fundos sustentáveis. Explore essas opções e compare taxas e critérios. Certificações confiáveis. Fique atento a selos como o ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3, que agrupa empresas com boas práticas ESG. Investimento mínimo. Há fundos ESG acessíveis a partir de valores como R$ a R$ 500, reais, dependendo da instituição. Educação contínua. Acompanhe relatórios de sustentabilidade das empresas, busque fontes confiáveis e questione sempre. Atenção! O perigo do greenwashing, ESG de fachada. Como ESG virou palavra de moda, algumas empresas usam o tema só no marketing. Sinais comuns. Propaganda sustentável sem metas claras. Metas distantes até 2050, sem plano concreto. Relatório bonito com pouca métrica verificável. Discurso verde com histórico repetido de problemas. Perguntas que ajudam a filtrar. Quais metas, números e prazos concretos existem? Há auditoria, verificação ou transparência real? A empresa mostra também resultados ruins ou só os bons? Investidor informado é investidor protegido. Desconfie de slogans genéricos e busque dados concretos. Conclusão. Investir com consciência é investir com menos risco escondido, mais previsibilidade e alinhamento com o futuro real da economia. Três coisas para levar. ESG é filtro de risco, não moda passageira. Começar é simples. Leia, compare, desconfie de marketing vazio. Seu dinheiro vota. Escolha o que merece crescer. Quando uma pessoa entende que seu dinheiro tem poder de influência, o planejamento financeiro ganha uma dimensão maior. E investir deixa de ser apenas acumular recursos e passa a ser participar ativamente da construção do futuro. Ao priorizar investimentos sustentáveis, você incentiva boas práticas empresariais, contribui para um mercado mais equilibrado e protege seu patrimônio no longo prazo. No fim das contas, cuidar bem do dinheiro hoje significa pensar não apenas no retorno financeiro, mas também na qualidade do mundo em que esse retorno será utilizado. O ESG mostra que é possível e desejável unir essas duas coisas. Próximo passo. Antes do próximo investimento, faça uma pergunta simples. Essa empresa aguenta o futuro sem virar problema? Se a resposta for nebulosa, talvez seja hora de procurar outra opção. Investir com consciência é uma das formas mais eficientes de alinhar segurança financeira, ética e futuro.